milia izatea askatua zen baina ezinezkoa izan zen, ilegalizazioak atxiloketak, euskal preso politiko eta ieslarien egoerak obera ez egiteak aldarrikapenak izetara hedatzeko gosez abiatu ziren hainbat euskal herritar bilbora larun bat arratsaldean euskal jendartaren gehiengoak bat egin zuen lakasillatik bilboko herriko etxera bitarteko ibilbidean poza eta aserra nagusi hurbildu zirenen artean Mae larrabetzutik arratsaldean. arratsaldeon, zer iruditzen zaizu gaur arratsaldeko itzordua. Beno, ba, ezin ben genateke, beno, ba ezinbestekoa. Haiinmen ego beharko ginateke beno bada garaia gauzak aldatzen osteko. Hastekorapilatsuaa izan da honakoa ilegalizazioak egon dira txiloketak ere bai. Beno, baina, olatua gainera etorri zaie, ezak indola adiedazi beste izbatzutan, baina e, debekua alde batetik e, balio izan du gure artean ere bateratzeko eta nik uste du etorri oso positiboa dela. Eta duzu debekuak jente gehiago etorriarazi duela? Dudai gabe. Mila, baionatik. Zeik uspuntu duzu garko manifaren inguruan? Poz sigue dit, poza ematen dit, poza ondia. Zei ruitzen zaizu asteontan gertatu den guztia eta... Terrible! <laughs> ez esango izut horre. Odo korri, <risa> zaten dizu oso gorra esan den, edezak gau, pasazan dena. Pasazan bai oso gorra. Espero? Ez da gero, espero, peru, eta gero, ez nunez peru ez. Eta hor dunga, poza. Zerke ematen dizu posa. Bueno, azkenean lortu dugu paso txiki bate batea. Eta niretzako oso, bueno, bai, konten nago. Manu, aizarna zabaletik. Bueno, gaurkoa mani bestaldia, beste bagello, eh, debekatutakoan ondoren datorren bat da, ozake, sea, gaurkoa da, lehen zegoena berriztuta bezala, ozake, sea, pixka da, oso, oso lotzagarria izan da, aste guztiko eh, antzerki bat, nik ustez urte asko da magiu, urtero etortzen gehanak, presuan alde, aurten hau gertatzia, ba, irutzen zait, benetan e, estatuak e, eraman ezin baten ondorilua dala. E, Euskal herri osuan kontrako erantzun bat. Konponbidea eskatzen da gaurkoan, eta EAJ-kama hoste urteta gero partekatuko du pankarta bat ezkera bertzalearekin. Bai, bueno, e, gehiagotan izan da, E, elkartuta, eta bueno, nik e, horretan ez nuke igual esatik e, eta egingo, ozai, sea, gaur e, behartuta agian, e, ez da gizzergaitik, e, gaurko zegoen manifan ez ez len, zuen babestu, hori endebekuen ondorenen babestu egin du, mm, ba ongietorri, ongietorri, eta hemen aurrea aurrean batu eta aurrean hobetu iten duen denok, denon behara da olago. Ferrendezeko espetxean preso dagoen e... Baten ama dugu gurekin arratxaldean. Arratxaldean. Zer iruditzen zaizu garko itzordua? Ba, gotzagarrikeri bat, gotzagarrikeri bat, porque lehenengoa eta beherzen aurreak, eta ez hau. Abergendia erantzuten du baitare, eta ulertzen dute, gukinezin dutela. Beti ere zenideak izan hoi ziren, garko honetan e, protagonistak, egoera estenifikatzeko, behintzat, eta bueno, ilegalizazioak hausak aldatu ditu, gehiengo politiko eta sindikalak deitu izana, zer iruditzen zaizu? E, lehenako egin behar zutela hau, PNV adibidez, eso bain, eta, bueno, postutzen gea, baina jarraitzen baldin badu postura hontan, bihar berriro hola jarraitzeko. Eta zenide bezala nola ikusten duzu egoera politikoa? Ba, oso txarra. Oso oso txarra. Nik ez dut ikusten e, belaxe ez zerrez konponduko denik. Eta ez mendik urte batzutara ez da ere. Aipatzen da orain dela bi urte, baina hobeto gaudela, zuk zer diozu. oso? Ez, gezurra da hori. E, Azkoso okerro gaude, Okerro gauden. Gu eta presoak. Partikulaski presoak, klaro. Manifestaldiazia egin zituzten adierazpenak politikari eta sindikalistek. Ona hemen, hainoa etxaide, lab sindikatuko ordezkaria. Bueno, laben izenean, lehenik eta behin bezarka bat bidali nahi diegu Euskal preso politikoei, baita guardia zibilan eskutan atxilotuak daudenei eta beraien zenidei. Gure ustez berriro ere, urte berri bat azten dugu, traba guztien gainetikan, herri honetan presoen eskubideekin dagoen kompromisoa adieraziz, Herri honetan presoen ausia konpontzeko dagoen gogoa zenbatekoa den erakutsiz eta gobernuak jarritako ostopo guztien gainetik presoek emanduten urratsa baloratuz eta urrats hori aurrera eramateko herriak asmoa duela erakutsiz. Horrekin batera barri dago atzo euskal eragileak herriak eskatzen zuen eta benetan herriak merezi duen erantzuna adosteko gai izan ginela Kantuan bukatu zen dena, konpon bide goxez.